בעזרת השם מדבר ספר ליקוטי תפילות, תפילה י"ד מיוסד על תפילה י"ד בליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, שתרחם עלי ברחמך הרבים, ותבטל מעלי מידת הגאווה בביטול <תודה> גמור. שלא יהיה בלבי שום צד גאות וגבהות בעולם כלל. ואזכה לידע שפלותי באמת לאמיתו, ואזכה לבטל עצמי לגמרי, עד שיהיה קטן בעיניי יותר ממדרגתי השפלה מאוד. אנא ה' עוזרני ברחמך לבל יוכלו לבלבל את דעתי, לבל יוכלו להטעות אותי חס ושלום, במחשבות שטות של שום צד גאות וגבהות בעולם כלל. כי אני בעוני בעצם דוחקי ולחצי, בגודל התרחקותי ממך, וצרות נפשי גדלו וסגבו מאוד מאוד, זה זמן רב מאוד. ואביט ואין עוזר ואשתומם כי אין סומך. ואין לי שום מנוס לצעוק אליך תמיד, ולצפות לרחמך ולקוות לישועתך, ולאחל לך שדיך. ואם חס ושלום בעצם התרחקותי הזאת, עולה חס ושלום על דעתי המבולבלת, גם השטות הזאת והבלבול הזה שלצד גאות וגבות חס ושלום, אבדה תקוותי חלילה. כי במה זקן נער המנוער מכל טוב כמוני, מלא חטאים ועוונות ופשעים שחטאתי ואהביתי ופשעתי לפניך במחשבה, דיבור ומעשה, בשוגג ובמזיד, באונס וברצון מנעורי עד היום הזה. אנא אדוני חמול על נפשי אומללה מאוד, חוס וחמול נא עלי עוזרני עוזרני, אצילני אצילני. כי באמת לא ידעתי מה לבקש קודם. כי צרכי הם מרובים מאוד מאוד, ודעתי קצרה לבאר ולפרש. וגם אי אפשר לבאר ולפרש כלל את עוצם ריבוי צורכי בקשותי, כי נעניתי עד מאוד, וחבלתי את נפשי. וקלקלתי את קדושתי הרבה מאוד בלי שיעור וערך. ואין לי שום מנוחה מרודפיי, כי אויבים ורודפים עליי בכל את ובכל שעה ובכל רגע ממש. ובעוונותי הרבים מאוד כוחי חלש ודל מאוד, ואין לי יודע שום עצה ותחבולה לעמוד כנגדם. אנא ה' הורני מה שאצעק אליך, הודיעני איך להתחנן לפניך באמת ובלב שלם באופן, שאוכל לפעול בקשתי ברחמים אצלך. שתכונן יוצקני לשוב בתשובה שלמה ליחד ולהיות כרצונך הטוב מעתה ועד עולם. שאזכה לבלי לסור מרצונך וממצוותיך ימין ושמאל מעתה ועד עולם. ואזכה ברחמך רבים לשבר ולבטל מידת הגאווה בתכלית מעלי ומעל גבולי. ולא יעלה בלבי שום צעד גאות וגבאות בעולם כלל, מכל הדברים שדרך בני אדם להתגדל בהם. הן בחוכמה ומעשים טובים, הן בגבורה, הן בעשירות, בכולם. אזכה להיות ענא ושפל באמת לבעל את גאה ואת גדל בהם כלל. כי אמנם ידעתי, אדוני, כי בא ואני ריק וחסר מכל אלו הדברים. כי בא אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי, ואין לי שום כוח וגבורה בגוף ונפש. ובתירא כאן מעשירות, ואין בידי לא חוכמה ולא גבורה ולא עשירות גשמית ולא עשירות רוחנית של מעשים טובים. ולפי גודל שפלותי וקטנותי כעת, ושפלות מדרגתי הקטנה והשפלה מאוד, ועוצם התרחקותי ממך בוודאי, לא הייתי צריך כלל להתפלל על ביטול הגאווה. אך הלא אתה ידעת את רוע לבבינו ועכירת דעתנו ובלבול מחשבותינו. עד שגם אפילו בעוצם התרחקותנו מבלבלים ומערבבים את דעתנו מאוד גם בשטות ובלבול הזה של פניות וגאות. עד אשר הייתה המלחמה, היינו פנים מאחור ומכל צד אורבים עלינו מצידי צדדים, ואין מניחים לנו שום מנוס אליך, כאשר אתה ידעת, אדוני, אלוהינו ואלוה אך אף על פי כן, עדיין אני עומד ומצפה ומקווה ומייחל בכל עת לישורתך באמת ולרחמיך הרבים. כי ידענו כי אתה מלא רחמים בכל עת, ואתה בוחן ליבות וכליות ויודע כל התעלומות. ואתה יודע שבפנימיות עומק ליבנו אנו חפצים ומשתוקקים מאוד להתקרב אליך באמת, ולעשות רצונך באמת תמיד, בלי שום פניות ובלבולים. על כן חמול עלינו למענך, אבינו שבשמיים אדון קול. וזכנו בהחמך רבים שנבטל ונסלק מעלינו מידת הגאווה בתכלית הביטול. עד שאזכה לכל בחינות שפלות באמת, לעמיתו להיות ענה ושפל באמת לפני כל אדם שבעולם. לפני גדולים ובינונים וקטנים ולפני קטן שבקטנים. כי בעוונותי הרבים קטונתי מאוד מקטן שבקטנים. ותזכני לידע ולהרגיש שפלותי באמת בכל האיברים. עד שזכה להיות ענה ושפל וקטן בעיני באמת יותר ממדרגתי הקטנה והשפלה, ואזכה לבוא לתכלית הביטול באמת כרצונך הטוב. אנא אדוני ידעתי כי דברים מגומגם מאוד ולשוני מלא פגם, ואיני יודע כלל איך לסדר תפילתי וטחינתי לפניך. אך תמכתי את עדותי כי אתה שומע תפילת כל פה. מלא רחמים חמול עלי ועוזרני זכני להיות כרצונך הטוב מעתה ועד עולם. ועוזרני שאזכה לענווה אמיתית. ובכן, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, ולאבותינו, שתזכני אותי ואת כל עמך בית ישראל לעסוק בתורתך הקדושה תמיד יומם ולילה בקדושה ובטהרה, עד שנזכה על ידי לימוד התורה הקדושה לעורר שורשי נשמות ישראל שעלו במחשבה תחילה, וכולם מושרשים באותיות התורה הקדושה. עוזרני ה' שיאיר עסק התורה שלנו עד שנזכה לעורר על ידי לימוד תורתנו שורשי נשמות ישראל. ויאירו ויתנוצצו הנשמות זה לזה עד שיתעוררו ויתנוצצו בתוכם נפשות כל הרשעים וכל הפושעי ישראל. עד שיגיע עליהם הארה משורש נשמותיהם. ויתעוררו כולם בתשובה שלמה וישובו אליך באמת. ועל ידי התנוצצות הנשמות נזכה שיהיו נולדים ונבראים נשמות הגרים. עד שיבואו רחוקים ויתגיירו ויכירו כוח מלכותך ויעבדוך כולם באמת. ואם אמנם אנוכי בעוני רחוק מאוד מעסק התורה בקדושה כזו לעורר נפשות אחרים בתשובה. על כל פנים תאחם עליי ברחמיך העצומים ותזכני בחסדיך הגדולים, שאזכי על ידי לימוד התורה הקדושה להתכלל בתוך נשמת הצדיק הדור האמיתי אשר עוסק בתורה בקדושה כזו. עד שאזכה להתעורר על ידה תורה של הצדיק האמת שתאיר ותתנוצץ נשמתי בשורשה במחשבה עליונה דקודשבריך ובתוך שאר נשמות הקדושים של בני עמך ישראל. עד שיגיע אליי הערה משורש נשמתי באופן שאזכה לשוב בתשובה שלמה אליך באמת. אנא אדוני צר לי מאוד, פדני וחונני, חוס וחמול על נפשי האומללה והפגומה מטורפת ונדקית כמו בן שיני עריות. המלח הטעים והעוונות ופשעים הרחוקה ממך בתכלית בכמה וכמה הרחקות. ומתי יעשה גם אנוכי לביתי להכין לי צידה לדרכי כאשר הכינו להם כל הצדיקים היראים והכשרים שהיו מלפני בכל דור ודור? ומה יעשה ליום פקודה אנא הוליך את חרפתי הגדולה ואיך אוכל להתאמן? ומה יעשה כי יקום אל וכי יפקוד מה אשיבנו? וכבר הודעתנו על ידי חכמיך הקדושים שאין אתה ותרן כלל בעולם הבא. ואתה פוקד על כל אדם כדרכיו וכפרים על עליו. ועיקר רחמנותך וחנינותיך הוא על השבים אליך באמת בעולם הזה אשר עליהם אתה מלא רחמים ומוחל לעוונותיהם וסולח לכל פשעיהם. אפילו אם ירבו מאוד לפשוע נגדך. כמו שהודעת למשה עבדיך כמו שכתוב ונקה לא ינקה. ודרשו חכמינו זכרונם לברכה ונקה לשבים לא ינקה לשאינם שבים. על כן באתי להתנפל ולהתחנן לפניך ולהשתטח מול הדרת קודשיך מלא רחמים, טוב ומטיב לרעים ולטובים, לצופה, לרשע וחפץ בי חוס וחונני ורחם עלי ברחמיך הגדולים. ועוזרני בעולם הזה שאזכה לשוב בתשובה שלמה אליך ואזכה לתקן כל מה שפגמתי קודם שאסתלק מן העולם. ועוזרני מעתה לעזוב דרכי הרע ומחשבותיי הרעות מהבולבלות המבלבלים אותי ומונעים אותי מדרך הטוב והישר. עוזרני לשוב מאלו המחשבות הרעות, ותן לי כוח לגרש ולסלק ולבטל מעלי כל אלו המחשבות המטרידים את דעתי כאשר הם היו בעוכריי, וגרמו להרחיק אותי ממך. קומה בעזרתי ותתעי ותקדש את מחשבתי ותזכני מעתה לדבק את מחשבתי אליך באמת ובתמימות מעתה ועד עולם. אנא אדוני חמול על נפשי, וצווה ברחמיך רבים להסיר ולהפשיט מעלי את הבגדים הצועים שהלבשתי את נפשי על ידי מעשי הרי, על ידי חטאנו ועוונותינו ופשענו שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך. אשר אלו הבגדים הצועים שנעשו מחטאנו הם מונעים ומעכבים אותנו מאוד מלשוב אליך באמת, וללך בדרכיך הקדושים והטובים. ואתה ידעת, אדוני אלוהינו, את גודל עוצם היגיעות הרבות מאוד שאנו צריכים להתייגע ולטרוח מאוד בכמה וכמה יגיעות רבות ועצומות כדי להפשיטן מעלינו. עד אשר כשל כוח הסבל, לסבול עוצם המרירות והיגיעות הקשות והכבדות שצריכים לסבול קודם שמשברים מניעות ומסכים ומחיצות ברזל כאלו, המפסיקים בינינו בין הקדושה. כי בעוונותינו הרבים נתרבו מאוד הבגדים מצויים, ואתה לבד ידעת גודל רחוקנו ממך על ידי זה. על כן ימונא מכה ויחמך עלינו, וחוס וחמול על נפשנו ורוחנו ונשמתנו. וצווה למלאכיך הקדושים להסיר מעלי את הבגדים הצועים וללבש אותי מחלצות, באופן שאזכה שיתבטלו מעלי ומעל גבולי כל המונעים והמבדילים והמסכים המפסיקים ומחיצות הברזל שיש בינינו לבין הקדושה. עד שאי אפשר לנו עתה לעשות שום דבר שבקדושה בשלמות קראוי כאשר אתה ידעת. בכל אלו המסכים והמניות כולם יתבטלו לגמרי למען נזכה לשוב אליך באמת, ואזכה להיות מעתה אסור מרע באמת, ולעשות הטוב בעיניך תמיד. ובכן תעזרנו בהחמיך שנזכה שיהיה זיווגנו בקדושה הגדולה לשמך הגדול באמת, ונזכה להמשיך נשמות קדושות וטהורות לבנינו, נשמות בהירות וזקות הנמשכים משורשי נשמות ישראל הקדושים, המושרשים באותיות התורה הקדושה. במחשבה עליונה דקוצ'ה בריחו, באופן שנזכה שיהיו בנינו תלמידי חכמים אמיתיים, ויהיו כולם יראים ושלמים עוסקי תורתך לשמה, ומקיימי מצוותיך באמת ובלב שלם. ויתגדל וישתבח ויתקדש שמך הגדול על גדי בנינו ויוצא חלצנו. וינאמר עליהם בן חכם ישמח אב, ויקוים בהם ישמח אביך ואמך ותגה ליולדתך. ותאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים, ויעשו רצונך כל ימיהם לעולם. אנא אדוני חמול עלי, רחם עלי, ומלא משאלותי ביחמים ומחול לי על כל עוונותי, וצווה להפשיט מעלי כל הבגדים הצועים, ואלבישני בבגדים נקיים, בבגדים טהורים וקדושים. ואהיה בעזרי וזכני ביחמיך הרבים לקיים מצוות ציצית כראוי בתכלית השלמות. וכשם שאני מתכסה בטלית בעולם הזה, כן, תלביש למעלה את נפשי ורוחי ונשמתי בטלית נאה ובחלוק הדרבנן, בבגדים נקיים ולבנים. ויקוים במקרא שכתוב בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. קומה ותן בלבי וזקני שאחוס על כבודך הגדול והקדוש ועל כבוד נפשי, רוחי ונשמתי. כי בעוונותינו הרבים דע על כבודנו, כי לא חסנו על כבודך ועל כבודנו ובזינו את נפשנו מאוד. עד אשר נפלו חלקי כבודנו בעומק זלזול הגלות מאוד. דל כבודנו בגויים ושקצונו כטומאת הנידה. הוא רואה את עמך ישראל מרודים מאוד בכלל ובפרט. חוסה על כבודך הגדול והקדוש אשר בשביל זה בראת כל עולמות כולם כדי שיתגדל ויתעלה כבודך על ידי עמך ישראל כמו שכתוב כל הנקרא בשמי ולכבודי בריאתי ויצרתי ואף עשיתי. ולמה נהפך כל הכבוד לזרים ונוטל כל הכבוד מישראל? ונפל הכבוד בגלות בין העקמום והרשעים אשר יש להם כל הכבוד. ועמך ישראל לחרפה ולביזיון אשר מחרפים ומבזים אותנו בכל עת. ובכן רחם עלינו למענך ולמען כבודך ושלח עזריך מקודש. וסעדני והושיעני שיזכה להתעורר מעתה באמת ובלב שלם לעבודתך וליראתך. ואזכה מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך, ואזכה לקשת עצמי, וגם לקשת אחרים, לדבר על ליבם ולגלות להם האמת, ולהשיבם בתשובה שלמה לפניך, כדי שישתבח ויתעלה כבודך הגדול והקדוש על ידי. כי זה עיקר כבודך, כשהמרוחקים ביותר מתקרבים אליך באמת. כי אז הסתלק ויתייקר שמע דקות שיביחו אלה וטטה. על כן רחם עלי, וקרב אליך מרוחק כמוני. וגלגל לזכות על ידי שתקרב עוד שער מרוחקים ממך על ידי, ותגדל ותקדש כבודך הגדול על ידי דייקה, על ידי מרוחק כמוני. ועוזרני <עוזרני>, וסייאני וחזקני ואמצני, שאזכה לעלות הכבוד לקדושה מזילותא דגלותא. ואזכה תמיד לעלות ולגדל כבודך הגדול והקדוש, ועוזרני שאזכה לעלות הכבוד לשורשו שהוא היראה. ותשפיע עליי יראתך הקדושה שאזכה ליראה מפניך תמיד. ליראה את השם הנכבד והנורא הזה. ותעזרני להגיע ליראה בשלמות, ליראת הרוממות באמת. ותזכן בהחמך הרבים לכבד יראי ה' באמת ובלב שלם. שנזכה לבטל עצמנו באמת נגדם, ולתן להם כל הכבוד באמת ובלב שלם. באופן שיתוקן על ידינו פגמי היראה, ונזכה ליראה בשלמות בלי פגם כלל. ויקוים בנו מקרא שכתוב, יראו את ה' קדושיו, כי אין מחסור ליראיו. ונזכה על ידי זה לשלמות אמיתי, ואזכה שיהיה שלום בעצמיי. ותרפאני רפואת הנפש ורפואת הגוף באופן שאזכה להיות שלם בשלמות אמיתי בלי שום מום מופגם. ריבונו של עולם, ידעתי כי עכשיו אני רחוק מאוד משלמות, כי אני מלא מומים ופגמים הרבה מאוד, מכף רגל עד ראש אין בי מתום. אין מתום בבשרי מפני זעמך, אין שלום בעצמי מפני חטאתי. וכל עבריי מלאים ומין שהטלתי בנפשי על ידי עוונותיי ופשעי מרובים. מחמת זה אני רחוק מעבודתך באמת ואין יכול לעבוד עבודה טמאה ואין לי להתפלל שום תפילה בשלמות כראוי. כי כל אשר בו מום לא יקרב. ומאחר שאני רחוק מתפילה במה אזכה להתקרב אליך. אבי שבשמיים ריבונו דאלמא כולה מלא רחמים אמנם ידעתי כי אף על פי אתה שומע קול שבעתי ממרחקים. על כן הרימותי קולי ואקרא אליך אבי אבי אדוני אדוני מלכי ואלוהי אליך אתפלל אליך אזרק אליך אשביע אליך אתחנן לפניך אשתטח לפניך אשתחבב ואכרע אליך שטחתי כפי חוס וחונני וחמול עלי בחמלתך וברחמיך הגדולים יאמון עמאך עלי ותשגיח עלי ממעון קודשך באהבה ובחמלה גדולה ויתרה תרפא את מכאובי נפשי האומללה מאוד, ותסיר מעלי כל המומים שהטלתי בנפשי מכל עבר ועבר. כי דרכך להשתמש בכלים נשברים, ואתה עושה גדולות ונפלאות עד אין חקר ואין מספר, ואתה מחיים מתים ברחמים רבים. ובכוחך הגדול אתה מעלה ומקבץ שברי כלים נשברים, שברי שברים, ואתה מחבר ומתקן אותם בחסדיך. ואתה מחדש אותם כבראשונה ביתר שאת וביתר עוז, ואין שום ניצוץ נאבד ונדחה ממך חלילה. כי בידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. רופא, רופא חינם, יחמרו אחמך עלי ותרפאני, ותסיר ממני כל המומים והפגמים מגופי ונפשי ורוחי ונשמתי. ושלח רפואה שלמה לחולי עמך, ובפרט וכו'. רופא נאמן ורחמן אתה, הרופא לשבורי לב ומכבש לעצבותם. רפאני אדוני ורפאו שאין לי וייבשע כי תהילתי אתה. ואזכה להיות שלם בשלמות גמור בלי שום מום ופגם. וזקן שיהיה שלום בעצמי שאזכה להכניע ולשבר ולבטל את גופי שיתבטלו ממני לגמרי כל תאוות הגוף ומידותיו הרעים. עד שיתבטל גופי לגמרי אצל הנשמה עד שלא יהיה להגוף שום תאווה ורצון אחר כלל חוץ מרצון הנשמה הקדושה שהוא רצונך הטוב. ויהיה שלום בנשמתי וגופי שגופי יתקדש ויזדכך עד שיהיה נכלל בתוך הנשמה הקדושה. ואזכה לעשות כל המצוות וכל הדברים שיש בהם רצונך בשמחה גדולה ורצון טוב בגוף ונפש. ושניהם יהיו נכללים כאחד באהבה ובשלום גדול באמת, לעשות רצונך באמת בשמחה גדולה תמיד. עד שאזכה לשלמות גמורה דקדושה באמת, עד שאהיה מוכן וראוי לסדר תפילתי לפניך בתכלית השלמות. ותיכון תפילתי לפניך כמו קטורת וקורבנות שלמים העולים לפניך על ידי איש תמים ושלם. ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני, וזכני לסדר תפילתי וטחינתי ובקשתי לפניך כראוי באמת בכל עת. שאוכל לפרש שיחתי לפניך תמיד, ואת כל אשר אם לבבי עשיך באמת ברחם, ברחמים ותחנונים. באופן שיזכה לעורר רחמיך עלי, ותמלא בקשתי ברחמים תמיד. אנא אדוני, רחם עלינו ברחמיך רבים, ועוזרנו שנזכה להגיע לכל מה שביקשנו מלפניך. שנזכה בכוח וזכות עסק התורה של צדיקי אמת, שיומשך עלינו הערה גדולה והתנוצצות חזק משורש נשמתנו, עד שנזכה להתעורר באמת אליך, ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת על כל עוונותינו, עד שנזכה להעלות הכבוד דקדושה מעומק הגלות, מעמקי הקליפות, מזילותא דגלותא, ונזכה שיתגדל ויתקדש ויתעלה ויתרומם מכבודך הגדול והקדוש על ידינו תמיד, ויתגלה כבודך בכל העולם כולו. תאיר ארץ מכבודיך, כמו שכתוב, והארץ תאיר מכבודו. ויקוים מקרא שכתוב, ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו, כי פי ה' דיבר. ונזכה להעלות הכבוד לשורש היראה, ויהיו נשלמים פגמי היראה. ונזכה ליראה בשלמות, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את ה' אלוהינו. ונזכה ליראה עילאה יראת הרוממות, ולא יהיה לנו שום יראה ופחד משום דבר שבעולם, כי אם ממך לבד נירא ונפחד ותהיה יראתך על פנינו לבלתי נחטא כלל מעתה ועד עולם. וידע יראת זקנו לשלום, שיהיה שלום בעצמנו. והגוף יתבטל ויהי נכלל בתוך הנשמה הקדושה לעשות רצונך באמת תמיד, ונזכה לתפילה בשלמות. ותשמע תפילתנו תמיד, ותמשיך שלום בעולם, וברחמך רבים תשים שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. ותבטל את כל מיני מחלוקת מן העולם, כי אתה, אדוני, לבדך, ידעת כמה רעות וקלקולים גורמים, חס ושלום, המחלוקת שיש עכשיו. בפרט עוצם המחלוקת שיש עכשיו בין הצדיקים ובין הכשירים שבדור, עד אשר חלק לב כל אחד ואחד מחברו. אנא, אדוני, רחם עלינו ברחמך רבים, ותגלה אמת בעולם, ותשים שלום בין ישראל לעולם, ותשפיע השלום בכל העולמות עד שיומשך השלום גם בעולם הזה הגשמי. וכל הברואים ירחמו זה על זה, ויהיה שלום גדול בין כל הברואים שבעולם. ועוזרנו ברחמך רבים שנזכה לקיים מצוות הדלקת נר בזמנו, בשלמות, כראוי, בקדושה ובטהרה ובכוונה גדולה ועצומה כראוי. ונזכה לתקן כל התיקונים האלה שהזכרנו לפניך על ידי מצוות נר חנוכה. ויחשב לפניך קיום מצוותנו כאילו כי המנוע בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלויים בה. ויהיו לפניך אור קדושת מצוותנו בכל העולמות כולם, ונזכה לתקן כל העולמות כולם על ידי קיום מצווה זו, ועל ידי קיום כל המצוות דאורייתא ודרבנן, שתזכן ובהחמיך לקיים כולם באהבה וביראה ובשמחה גדולה ובשלמות גדולה, עד שנזכה להמשיך שלום מאיתך בכל העולמות כולם. ויקוים מקרא שכתוב, אדוני עוז לעמו יתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עושה שלום בימומיו, הוא ואחמם יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואימו אמן.